Puede ser cerveza como prueba de fraternidad. 12 de octubre, elecciones nacionales en Bolivia. Tú que estás en el registro biométrico, eres bienvenido a votar en el recinto electoral, ubicado en Rostov-Gatan 5, Filadelfia, Circa. Votar es un derecho, una responsabilidad, es el privilegio de conservar un Estado democrático. Tribunal Supremo Electoral De esta manera, Radio Bolivia finaliza su programación. Quedamos profundamente agradecidos por vuestra atención a la audición de hoy. Radio Bolivia FM. Teléfonos en horarios de transmisión. 08-457-0985. 08-45-709-35. Estocolmo, Suecia. Snabbt i trono kommer här lys, lys, För ett i jord, hör på radiono, bli lys, lys, snabbt, snabbt. Inget rockigt bilder är det bästa. Den musik som gillar taget. ni lyssna till Radio Nord, stationen som sänder musik för både gamla och unga, och stationer som ger er just den underhållning vi tycker om. Jag sänder nu en hälsning från Radio Nords chef Jack S. Korczak. Kära lyssnare, Radio Nord är verklighet. Efter mer än två års förberedelser, efter många övervunna hinder, har jag glädjen att presentera denna nya, moderna radiostation. Radio Nord är en radio i takt med tiden. Den ska vara där när ni vill höra den. Vi på Radio Nord sover aldrig. Vi sänder till er 24 timmar om dygnet. Radio Nord har kommit till för att bjuda på trivsam underhållning, aktuella nyheter, spännande tävlingar och värdefull information. Vi har gjort vårt bästa för att skapa ett program som ska intressera er, våra lyssnare. Men vi vet... Att varken Rom eller Radio Nord byggdes på en dag. Vi sätter stort värde på ert intresse och omdöme. Vi gör våra program för er. Låt oss därför veta vad ni tycker om dem. Samarbete med lyssnarna ger oss vägledning för framtiden. Skriv gärna till oss till Radio Nord Stockholm 3. Radio Nord har kommit till för att ge det svenska näringslivet möjlighet att utnyttja radioreklang. Ja, det här är ett program från Radio Frekventa. Vi börjar nu eh, dagens sändningar. Eh, vi spelar väl en låt först. i på tf 3100 nu kan vi säga. Det är grått väder ute och riktigt höst betonat. Och, och regnet hänger nästan i luften och så vidare. Men det är ju milt och skönt och sånt. Men ute så att vi i alla fall har hållit sig väldigt länge. 81-3100, du ska radion på. Jag lyssnade, nu ska vi se. Om vi kommer med en signal till. Hallå? Ja, hejsan. Mitt namn är Brynald ja, Du kan lyssna på dina sändningar. Jag tycker det är den här låten du kör nu i första Lies, Sleeps the Night. Vad vill du spela ut hela låten för? Ja, det är framförallt lite mer inspelat. Nej, det tog så lång tid att du fick igång det, Ja, ja, det berodde på äh, vissa kunglig ibland vid starten. Ja, men bandspelar du, skivor, vad gör du? Ja, du har kassetts. Ja, så alltså, kassettan, ja, ja, ja. jag har många roliga minnen från den tiden, med den där Lions Blitz, den här, När jag var ung, när vi var vi just, åkte bil och åkte laggarbil, då vad, min dåvarande pojkvän en, en sån där skivan fanns han spelade i, Ja, bil. jag har hört om när Luxemburg höll på och allt Ja, just det. Johan, det är det att jag riktigt pratade. Det var först, första gången jag inte pratade med dig. Jag har nu pratat med dig tidigare. Jag har lyssnat med dina sändningar genom åren som har gått hemma. Jaha, ja, och, då då. det har du varit länge då. Ja, då. Det, det var det att jag tyckte det var, var en det, jättekul med fler radio. Jag kommer också ihåg Radio Nord och Radio Kalli där som vi gick på. Ja, Radio Kalli sen hörde jag ju från England i många år. Ja, just det, då sen, då, sen men, det gjorde vi också då. när vi var unga för att det, för den gick ju på Mälna, våg på natten när man kunde lyssna på hemma, vet du? Såna, för jag hade ju där, när man var ung då på den tiden hade jag en sån där stor bordsradio i mitt, mitt fickrum och där spelade jag. Ja, då var det allting. Ja. De var ju känsliga och mm. bra. Jo, alltså det var jättekul att lyssna på det där, vet du? Det var ju väldigt kul att lyssna på Roger Kajlarna, men... Jag vet, vi hade inte lika många kanaler på svensk radio då som vi har idag. Nu har vi väl 30-12 kanaler på FN-bandet vad jag har sett. Ja, det fanns ju till och med. det delade ju på det. Du hade varsin sändare Radio Carverin Nord och radio Syd. Det var två stycken. Ja, ja det var ju... mm, Det är möjligt de hade, ja. Så att, det är ju röft in de kommer Nu <skratt> vet inte jag vilken, om det var syd eller norr, vi lyssnar på det. Vi, vi, vi bara konstaterar vi, man brukar röva ju på den där stationsskalan på den där stora bordsradio vi hade ju mitt ja det gjorde och det rätt det gjorde, men, och ja. det känns ju bra Det, bra. det vi kunde lyssna på långvåg och det var en station på långvåg där de spelade sån här tango-musik vi kunde lyssna på när vi på ja, var på så T-humör ja, ja det var dusliga stationer och sånt ja det var det bara det vi kunde många stationer på långvåg också Det hade många bra låtar på långvåg fågeln mellan fågeln. Ja, just det. det Men det var ju så tråkiga program ibland på 70 Men nu på jag har russlats upp med det jämla som är på 60 70 talet och 80-talet då var ju bara de där tre sändarna som hette P1 P2 och P3 och sen kom ju nu alla närradior och, och även de här konventionella som vi är vi har idag när vi kom in i 90-talet vet talet ja. då, då hade ju närradion att lyssna på då, då var det lite mer musik på när och lite mer roliga program ja nu är det jobbel bara tjobbel i jobb. Ja, hör du, jag kommer ihåg att det fanns ett program på 88, tror jag var, som sände någonting som hette Radio Pigvin. Det finns inte det programmet. Nej, det, det tror jag inte. Det, det kommer jag ihåg att jag hört det någon gång om det var många ja. år sedan. Och då var man nöjd och då tyckte man om att dansa disco och de spelade diskomusik från 70-talet och 80-talet. Det var väldigt trevlig diskomusik, mycket, mycket diskomusik. Det var mycket trevligt när vi var unga. Ja, det var med. mycket uh, fina uh, stationer som var uh, igång, uh, olika uh, musikföreningar och annat. Ja, just jo. Det fanns mycket på närvaro ändå, men nu finns ju inte det. Nu är det ju bara, liksom, vad du kallade för Schober, Schober, det, så? Ja, det är ju obegripliga språk också. Ja. ja, och så Sverigedemokraterna också. Ja, det kommer ju härifrån. Ja, just det. Ja, det det du de vara. andra politiska partierna Sände ut dem också när och gjorde VP-vänstern? Och, ja, och det var de Det är snart som det döljnas så dåligt. Ja, och det som Moderaterna folkpartiet och de och har heter. Varför sände de inte när och det när skulle kunna gå dygnet om, om det bara de fanns så intresserade av att få, få ut sina budskap Till radio så folk kunde lyssna på det stället Ja, men. Det... Det är lokalradio och det är så dyrt så det är ingenting. För att med. Ja, men det är ju tillhör ju inte till lokalradio. Nej, men det finns ju de här radio... Du vet, nej, men de är ju så dyra... Ja, men typ med mig är det lokalradio, typ Radio Stockholm, Radio, radio Örebro och, och, och Radio Det är lokala rörelser, hon är de städländer. Ja, men de har ju också betalat miljoner... Ja det. ja, det förstår jag, ja, ja. Jo, alltså, det, det är det, är, det är jättekul. Men Lions Live, den kommer jag ihåg. Den, den, den tyckte jag om när jag var ung, när vi spelade. Jag. Ja, jag vill gärna äh, väcka upp minnen ja. till den tiden. Är där, för jag, jag spelar mycket sådana här efter, Men det finns inte så mycket musik som jag skulle vilja ha här. Inte Nej, nej. <här> nej, nej just det, så är det sen är det där med kassetter ben, så är det är begänsat hållbart också tyvärr jo, jo, då, de tar ju jag har ju mycket kassetter men de har blivit slitna de här kassetterna, de har blivit dåliga bandspelarna har också blivit dåliga på, på, på senare tid. Ja, jag hade ju en kassettäck som bryr mig i och den äh, fick jag ju en annan, annan kassettäck det verkar ju gå i alla fall Ja, jag fick inte ta det riktigt gånger där. hade ett annat kassett kopplat in. Ja, det gjorde det. Det var jobbigt att koppla in det. Det, det Fungerar en bra då? Du vet det än, det går första källan. Ja, ja, ja. Ja, du ser, du ser. ja, ja Men då vet jag, det, hörru, nu tycker jag någon annan lyssnare kan börja prata. Med, för det var trevligt att höra det. Ja, tack för det. Det var roligt. Ja, ja jag heter Kloster. Klosterbind efternamn. Rina Klosterbind heter jag. Hej då. Ja, ja, hej. Mm. Ja, nu ligger öppen är på 81 och nu ska den på och se om det är något, ringer med samma nu också så vi sätter en låt till Ja, jag sätter en låt till Korthals Så jag väntar fortfarande på att någon ringer bort i 21 Det är mycket stationer på mellanvåg på nätterna som hörs från Tyskland och eh, Italien. Har jag har hört eh, stationer i eh, eh, Frankrike och Årtsylia eh, och Holland och allt möjligt. Så spelar mycket bra musik också på nätterna och så vidare. Det finns... Häftiga äh, musik, gamla låtar och allt möjligt och bland klassisk musik och, och det finns hårdskilligt för gamla radioapparater var bra verkligen när man simmade man upp dem och så vidare och kollat att de fungerar <hör> och, och gjort service på dem då var jag alldeles utmärkt folk hade riktigt bra radioapparater förr i tiden och, och satt tiden och lyssna särskilt under kriget och så vidare och är det var intressant många vadets, och utlandslyssning var mycket vanligt så folk hade riktiga antenner på sakerna och allting och sånt så då gick det bra det verkar man ju göra man provar de gamla radioapparaterna på en riktig antenn och så vidare hur bra det går många gånger störningsflyttrofintärret i det, är det, är det området här området och allting det, det, det. spelar en låt till om inte någon ringer samma nu ja jag måste försöka göra något så åt den här halsen den är besvärlig faktiskt men nu ser jag kort paus sommaren har gått fort i alla fall tycker jag på något sätt eh, nu går det mot höst och vinter, det är inte speciellt roligt eh, det är man gula på träna nu börjar hösten komma på allvar jag väntar fortfarande att någon ringer, ringer 81-2100 eh, och så det blåser lite grann och så vidare Vind och... Äh, ett, äh, ingen direkt blås. Bara lite... Äh, lätt... Äh, Bryn kan man säga. Jag hoppas äh, ni ser till era... Äh, Sommarstugor. Har ni någon som ringer? Vi får se om det kommer en till. Hallå? Hallå? Jag är en trogen lyssnare... 1979 Hej. ja det är länge nästan efter den här radion det, jag är nog en utav de, de lyssnare som minns hela galleriet i nära radion ni, modell 1979 jag rimmer med personligheter som Kapten Blod, Kalle på Kungsholmen, ja, Jalle Gustafsson och han är ju uppfinnande Sven Ingvar, vad heter han Ingvar? Jag kommer ihåg Ingvar Svensson hette han så. Ingvar Svensson, och han hade jag hört av på flera år. Nej, kanske inte lever ens. Kalle, Kalle på Kungsholm. Kalle på Kungsholm var ju färgstärk och likadant Captain Blood. Och sen var det en som hette Evert som ringde in och, och så var det en dam som hade väldigt eh, ljus röst. Kommer du ihåg henne? Ja, det, det kommer jag så väl ihåg. Hon pratar väl politik. tantinger, var det, va? Ja, det hon hette, Det är Hon pratar politik. Tantinger ja. Och sen var den där som var så förtjust i Stefan Herman Hon som pratade så hetsigt. Ja, det, hon kommer jag se ihåg. Eller? Oh, då, det är många i det där galleriet. Det är en del är väl bortgångarna tyvärr och en del är, kanske inte bor kvar i stan och... Du vet, de kanske söker till andra tillhåll. Ja. Det vet man ju inte. Och om man upp i åren så visar man kanske inte på det. Ja, du nämnde någonting om sommaren, du. Men vi måste väl säga det att det går var 16 grader faktiskt. Och det är det motsvarande temperatur idag. Så att nu lär det bli britt sommar. Britt infall eller är, är det morgon det? Jag vet inte, det är ingen almenacka. Nej. Sen hörde jag också den nyhet till dig i år att du kan andas ut. Att det är helt politiskt korrekt idag att spela Kalle Sändare? Ja, fast men jag inte om då honom. Eh, han... det, det är annat som det är... Eh, jag har en busschaufför som bråkar när jag ska åka buss. Och säger eh, att jag inte får åka buss, ja. Va, alltså, har han varit framme nu igen? Ja, eh, han har bråkat igår. Och, och, och, ja, men och han anmälde en jäveln. Han är Anmäl honom då, ring till Esther. Ja, jag tänkte göra det, men han vill inte lämna den här blanketten och anmäla det. Ja, men du kan ta numret på bussen, det står ju längst bak där. Och vilken tid? Ja, tidpunkt. ingen penna eller papper. Hade. Ja, men om du säger vilken tidpunkt det var, du kommer väl ihåg vilken buss, vilken nummer på bussen, eller vilken nummer är det du åker med? Ja, det är 163, men det är olika typer, och så olika... Ja, busser. men då kan du säga att jag åkte med här, jag blev förvämpad. Ja, det olika och... förare olika gånger, men det här är ju inte en utländsk härkomst. Det men, du kan... för mycket, men, men han verkar eh, vara på mig. Men du kan ringa och säga att jag, jag blev nekad att sliga på börs 163, klockan, så säger du tid. Ja, det häntar det häntar ett tag. Du säger tidpunkten och stationplanen Ja, för det, det, det på kvällen när vi har stått och nästa buss. Det har tagit en halvtimme. Ja, man... men du kan du påtala det för att säga, så att du kräver en ursäkt, min sagt, och att du ska ha ersättning för förlorad tiden. Ja, det, det, jag det var allt jag på på. Jag missade ju sen då mina kläder. Men du, och... vänta ett tag nu. Det där låter ju alltså väldigt obehagligt. Jag vill säga till dig, Georg, påtala tidpunkt och bussnummer. Och chaufförerna ja, har uttryckt sig till dig att han påtalade om din klädsel och allting. Det där skulle han kunna förlora jobbet på. Den dagen ja, vet du. Om, äh, Ring haft, dit och anmel ah, den fan. vet. Men du. hade haft någon elektronik kunde... Äh, man kompis, får gå ut lätt En, en mermans störsändare. Du kunde inte anropa till äh, det ja, ut, men, ut, man, centralen där Och det är stört så fruktansvärt så han inte stått ut du, du, vet att du kan påtala det vad han har sagt, va? Att de din och så vidare, och rent generellt vad nu sa, va? För att du, du, jag menar, du har inte varit påverkad av någonting. Du är absolutist och så vidare, va? Det kan du ju säga. Det är, ja, enormt, det börjar med. Det är en, en, en enorm förelämpning. En, alltså, bara <coughs> luktar illa och allt och Sen kan du säga det att du utbildar inte personal. Vad är det för en jävla psykopat ni har som kör bussen där som tar sådana toner mot mig som en vanlig fridfull passagerare som behöver ha service, åka med bussen och påtar, och är så oförskämd sig. Jag det började med att Bota med tidningen, Expressen eller Aftonbladet. Ja, men det, det började med att jag hade ett eh, som inte fungerade. Då var han tokig första gången och sen är han på, alltid på bråkande. Eller... med uh, Hur gammal är han ungefär? Ja, jag vet inte, han 45 eller något. Ja, men ring då och säg vilken tidpunkt det var, vilken buss det var. Så kommer han få en reprimand eller en varning. Han kan till och med förlora sin tjänst. Det veta och om man ja, uppför sig så, så. Det är brutalt den där är alltså. den Det där är ju väldigt brutalt det beteende, oförskämt och, och väldigt människofientligt. De ska värna om trafikanterna alltså. Det är en service du betalar ju för att du åker buss. Va? Ja, men jag skulle tro att han är i ett utländskt och, och då, de, där, de kommer från staterna, de verkar ju vilda på Sverige. Men alltså man var, det spelar ingen roll var han kommer ifrån eller var, vem man är I, i den synpunkten. Utan han ska ju sköta sitt jobb och vara hövlig och, och korrekt i sitt uppträdande mot passagerarna. Det, väl, det ska man ju begära va. För att, har han inte det uppträdandet eller har den sociala kompetensen då kan han syssla med något annat. Då kan han tömma papperskorgar eller vad som helst. Då, ja, då passar han inte bycket och så passa ännu mindre om man inte tål lukten av människa heller utan man måste vara allergisk på något sätt, jag. Om jag säger det, du kan ju gå på marken någonstans och, och sköta renhållning eller något annat jobb, jobba på någon lager eller någonting där inte får kontakt med folk va? Men eh, om jag vore i dina kläder skulle jag ringa direkt nu till SL. du kan få, jag ska ta reda på ja, det då. Ja det måste Uh, du vet, du försöker. Ja, andra ögonblicken. på bussen och med vänta, ett ögonblick, här. Vänta tre sekunder så ska jag hämta telefonnumret till dem. Ett ögonblick. Ja, oh, just det jag kan. Det hjälper inte mycket, misstänker jag man är i det här landet så jag skulle inte vara i det här landet jag skulle ha varit hemgerikan tycker jag det hade varit bättre då kanske jag suttit på en riktig radiostation och kunde verkligen spela musik på mellanbåg på nätterna om jag vill och, och så sätta igång en stor kända hallå, hallå. Ja. ring nu då 120 25 25 Ja. Det är 020 före alltså Har du penna och papper där? Ja jag får referensband så här. Har, du, har du papper och penna där? Ja du bandas äh, referensband Det är alltså 020 Det är 020 nummer Sen är det nummer alltså lyssna nu 120 25 25 ja. Och då kan man ringa och påtala det här alltså Det går till en service där som heter Om vi visste bara... try... Alltså vänta ett tag Det är trygghetsnummer du ska säga till dem att han är oförskämd aggressiv mot dig. Och rent generellt, varje, det upprepas vid flera tillfällen. Ja, ungefär två års tid nästan. Ja, alltså. men påtalar långt tidsröm den har varit och vad han har sagt och hur han beter sig generellt mot dig som människa. Han mm. har ingen social kompetens för att jag känner dig så pass ja, mycket. Ja, det gäller för att säga en sak. Han tycker jag är nazist och det är väl det för han har vetat att jag sänder radio härifrån att det har varit olika Nej, men äh, det tar... föreningar härifrån som han Jag vet föreningar. att jag vet jag kan gå garanti för det att jag vet att du är en nykter och skötsam människa du gör ingen fluga för när det är som din allmänläkare sa tidigare till dig för många år sedan du är för snäll Ja, just, det är är när reparerade till apparater och folk kan fråga, jag tar ett betalt och allt möjligt. men jag vill ju vara säker på jag hade kunder i fortsättningen och, och du är ju beskedlig människa jag menar, du, har inte, du, du är ju inte en flugafinär eller oförskämd på stan eller någonting, du är, du är inte den du har inte den läggningen eller den typen därför tycker jag det är vd när du berättar det här så jag tycker du ska stå på den och hålla på din integritet och nu har du fått numret utan mig så spela gärna om du kan nu... Ove Törnkvist skulle jag vilja Ja, det oh. här är ingen framme. Kanske kan ni utfäsa nästa gång. Jag gillar Ove Törnkvist Du spelade den förra gången den där varmkorvbåge. Kommer du ihåg det? Ja, det kan hända. Det stod en varmkorvbåge nere i Fyriksdorg. Jag målade korvarna svarta för han hade sorg. Han hade låda på magen. Jag tycker hans texter är underfund. De är roliga. Han lever fortfarande han Han var på... I den här Skala-teatern för några år sedan och nu var han ju aktuell i, i fjol, vet du, och höll igång på scenen. Han har ju fyllt 80 år, kan du tänka dig. Ja, det, det är hemskt att man blir så gammal det är inte så många år sedan jag blir så gammal också. Inte, han har fyllt 80 år eller igång som en rockfarbror på och hans texter jag tycker har varit roliga och jag har haft det väldigt glädje av honom hans spontanitet alltså han är genuin på det viset den här Uppsala, Jens, den här Uppsala killen och vet du det med att han har varit en framstående idrottsman Jaha. han har varit eh, distri oh, i, i distriktsmästare i boxning Ja fast han ingen eh, bra ja. idrott, tycker jag är för människor På den tiden på 50-talet när han var dm då var det väldigt hård konkurrens. Det var många som var licen licensierade som det heter på den tiden så att det var en bedrift av honom. Sen har ju han varit eh, hängt med alla år. Jag tycker han aldrig blir omodern alls som man säger Men Rennart Riesberg var ju här och gjordes arbete och rörläggarearbete på 60-talet här hos mig som så... Det var en trevlig kille, var det inte det? Ja, det var det. Var, jag, jag, har hört, jag har ju aldrig träffat honom personligen, men jag har hört det folk som har varit bekanta lite med honom. Och de, de säger alla att han var osedvåndig, trevlig och glad. Ja, det är ju bra. Det samarbetes. Och han var väl, du, när han gjorde dina jobb hos er, visst var han duktig och seriös med det? Ja, det var ingenting att anmärka på. Det perfekt. Nej han var en skicklig rörläggare faktiskt och han var en skicklig pugilist som man ser i en han är en av de bästa vi har haft i det här landet han var ju världseliten i lätt Tungvikt vet du. Han, han boxade sig oavgjort mot eh, blivande världsmänstaren och, och så var rankad som tungviktare på tredje i rankinglistan ville pastroni på, på, på stadion här och sen mötte han ju Carl Bobo Olsson, och han boxades mot många storheter vet du Ja. men avsluta med att jag ska inte uppehålla för länge men ring gärna det där numret jag har gett om ja, det har hjälpt jag tycker ja, att om du... man tar in sådana eh, du vet som är, ja. blir så, för att prata färdigt så kaxiga som, som min är bara för att de är busschaufför eh, det, då kunde man eh, jävlas med dem ordentligt genom att störsändare när de försöker å, å, å ringa centralen och allt men gör så nu, äh, att, men, men, men, men vad händer nu? någon som kan den där åt mig ta tag i saken och ring och, och, och, och påtala att det säger att det får slut på de här trakasserierna för det där är ju rena trakasserier ja när det är kallt på vintern man ska vänta en extra halvtimme och, och så vidare för att Järme det börs vara bara köra förbi Ja, vilka trakasseri, vilken fräckhet En sån där jävel ska han sparka ändan Han ska, han ska därifrån Ring och, och stå på dig Ja, ja om man nu. inte var så chanslös Under stora bolagen Ja, alltså det, det är för jävligt Att folk beter sig på det där viset jag ja, nu är det Ryssland i... och ingen annan land <coughs> Det är ja. om ni sagt Amerikan har klagat på läkare Och sånt där jag att tycker ni, man ska Du kan inte ha... få någon hjälp här När du bor i Ryssland så säger de jag tycker man ska ha en sån policy att man är korrekt och säkert när man jobbar inom serviceyrke oavsett vad det är för serviceyrke så ska man behandla människor med värdighet och att och lika oavsett om vad de har för klädsel man ska inte vara, stå på tårna för att det kommer någon i kamerhålsulst eller en cigarr i käften, utan man ska vara korrekt mot alla människor ja. även den lägsta och den högsta så att säga det är det, det som ingår i servicens vad ska man säga idé, va? Ja, jag tänkte just att han har valt fel yrken, han uh, reagerar på det där viset. Ja, han är oförskämd det är tråkigt, synd att man inte var själv med och bevetna det där, va? du ja, hade nog Ja, han hade ju Mesam, synd att han inte lever för det här, jag vet att två gånger när vi skulle <laughs> åka anda också Det är jag en tröja ovätt, vet du Ja, det var jävla skitstöv eller ring och påtalade där, för jag tror att SL blir tacksamma för att du hör av dig, För att de kanske inte känner till det där hur han är, vet du han kanske har för han kanske förfar så mot andra människor med det är, det, är bara inte, det, det är inte bara du som blir drabbad utan det kan vara andra äldre människor ja, som kanske så. har handikapp eller någonting ja, det eller en som talar pratade. dålig svenska eller du vet sådär va? de Martin har pratat om det här på bussgarage tagat på mig också berättade och en annan en chaufför som sa ja, den där jäven ska du klämma till okej, okay, har det bra, hej hej Och nu är det öppet igen, Potter. Nu ska vi låta det gå en Så det är bara en Hallå. Ja, hejsan Georg. Hej. Ja, det var ju tråkigt att inte få åka på oss. Nej, nej, nej. Det, det, jag, det är ju för att jag är så handikappad i ben. Och de tror jag är fullt. Det, det är så otäckt att det inte kan komma till läkare som kan göra någonting. Jag lider verkligen i det där med benen. När jag går och känner det känns som att han ska ramla hela tiden. Det är en, en konst att gå nu. Ja, jag, jag känner inte igen några telefoner som Lennart gav. När jag ringer till SL om man vill klaga, då ska man ju ringa... Deras 08 nummer 6001000. Jaha. Då kommer ja, det Ja, en... nu går det in på så det fönstret där nummerna. Det är 600 och 1000. Och då, då kommer du då får du en massa olika val. Du kan du komma ja, både till Itego och så fråga om reseplanerare och allt möjligt sånt här. Men Ja, det är trist att man ska behöva råka ut för sånt här. Man bor ju i fel land, är... Men har inte du rätt till färdtjänst? Nej, du måste jag betala färdtjänsten själv. Jag tror inte ro med mera att Be, betala varje dag en 40-50 kronor. Inte varje dag. Du, du har ett... men jag åker ju och handlar varje dag. Ja, men du har ett kort alltså. Ja, det har jag. Och det är bedyrt Vad kostar det då? Ja, det är pensionärspris. Det, vad kostar det? är 490 kronor. Alltså. Och det kostar inte mer att ha färdtjänst? Nej, men det ska ju betala. Nej, men det är samma pris. Alltså, om du... Om du går till doktorn och så säger du så här och talar om dina handikapp eller vad det är. Då kanske du är berättigad till färdtjänst. Då kostar det dig 490 kronor i månaden. Ja, det har jag har försökt att för, gick med lekaren. Men om läkaren om har blivit så dålig. Om du blir berättigad till färdtjänst. då är kostnaden för färdtjänsten lika hög som månadskortet för pensionärer. Och då kan du åka hur mycket som helst sen på buss och liknande. ...på ditt färdtjänstkort. Ja, ja, jag vill i första hand bli stark. Ja, det. jo, jo. Men, alltså, och det, om, det, fortsatt, om man vill man... göra någonting åt det. Ja, men om du går alltså till, till en doktor... ...och, ge, och du är berättar i färdtjänst... ...då kostar det dig... ...inte mer än 490 kronor i månaden... ...precis som ett vanligt SL-kort. Och då kan du använda dig ...av alla övriga SL-tjänster också... ...för det priset. Ja, ja. Så det tycker jag att du ska göra. Så det kostar dig inget mer än det du betalar idag... Nej, vi får säga jag kan tänka på sakerna ja, alltså på det tycker jag är. Ja, men 6, -6 -0 -0, det är ju ett väldigt enkelt nummer, ett vanligt 08-nummer. Ja, jag väl hitta en gammal telefonkatalogen. Ja, det finns det inga längre. Jo, så tänkte jag bara säga så att eh, jag tänkte på när de pratade humorister här. Lasse O. som var ju en så kallad humorist. Och han är ju berömd för det, att han tydligen skrev någonting i någon artikel eller någon bok om att glöm aldrig Pearl Harbor. Och det skrev han 1938, alltså tre år innan Pearl Harbor skedde. Det var någonting jag hörde idag som jag tyckte jag reagerade på, det har jag aldrig hört någon förut. Nej. Ja, så där ser man. Och idag fyller fiskätare, där jag bor, det fyller 40 år. Ja, åren är de gått. Har de någon evenemang för det också? Ja, det var en massa olika. Imorgon ska Per Myrberg bland annat läsa dikter på biblioteket. Och... och det är ju musik och sång och musik och sådana saker. Ja, då kom det in också. Ja, Förra, nu med somras så var det ju faktiskt, så här firade man ju då 40 år på, alltså på sommaren då va? Och precis utanför min balkong och det var för jävla. De grillade och eldade och spelade sådana jävla bongo-bongo-musik så jag blev tokig jag var tvungen att emigrera, jag tror jag pratade om det. Ja, och, och nu, det, det klockan var mycket, det vore bra om det kom in och jag får inte ha för långa samtalen klaga. är ju duktig på att uppehålla telefonen. Men som sagt, vi får säga så, och, men glöm inte nu att kontakta en och ringa. 610 Ja, det är så trist att man får aldrig några... Ja. Det är en skandal att man inte mår bra. Som har har ännu ännu. Jag har en kamrat som har drabbats... Jag har en kamrat som har drabbats en fruktansvärt sjukdom och... Han är hur nöjd som helst med vården, han får... Ja, men läkaren ska bota sjukdomar, inte bara håller... ja men menar, det är bara Gud som man kan bota. Läkare är bara Nej, människor. det finns ingen Gud. Ja, det... men läkare, de är bara människor. Ja, men det finns ju möjlighet om jag kunde få tillbaka med medicin, medicin att förut... Han är hur nöjd som helst med, med vården, så att man ska inte bara klaga på läkaren. Ja, men då måste du skaffa den tillbaka som är för mig. Men hur som helst, vi får överlämna detta. Vi säger så. Nej. Har nu upptellet på helt 29 och sa att man kvärskar alltid väldigt fort. Jag får spelade åt kort på fortfarande att någon ringer här på 81310. <tryck> nu har vi bara en kvarts kvar sex. Nu får vi se om det kommer en signal till. Hallå? Ja, hejsan. Det är man kan reda. Jag tycker du skulle så kanske börja skaffa en cykel och cykla till. Nej, det går inte. Det är så skakigt som jag har blivit i början, Jag tycker att jag har ja, 79 år. år. Jag skulle ha en elektrisk sån där bil eller någonting. Det är en elektrisk rullstol? Men det skulle du kunna få med kontrollen. Nej, nej. Det är jag inte på. Det, är det enda jag skulle kunna få rullator eller rullstol, så. Ja. Ja men här min jag är 79, 79 år, och jag har varit en så mycket efter den här hjälpstol här som jag åkte med där närmast sju åren när jag har haft den. Ja, ja, men, men då du, var jag, har jag inte varit hand, länge. Och, men jag fick ju operera höften så jag kan inte gå ordentligt. Jag kan inte cykla heller, men kan man gå lite grann då går du cykla. För det gjorde jag innan jag började operera höften. Det, jag cyklar igen. Ja, men då skulle man kunna cykla eh, som barn. Jag fick inte någon cykel när jag var barn. Ja, de, de, de var dyrt, och det var för ja. dyrt. Allt skulle gå på eh, barnbidrag. Jaså, no. Ja, det, är ja, det, är det var ju så fast det ser jag det var otroligt Ja, du kan väl inte alltid spekulat det, när du har råd att byta upp en nära Ja men det gör man Mytna kundan te, te ja, det är ju Och ta ett tekniskt intresse Har man bara läst radioteknik Ja men bara köpa kan och, Ja, du, ja du, Bara att köpa hem dessa apparater Och spela musik och så Ja y men det har kommit, kommit Det kan du, du inte bygga själv Och cd-spelare Ja men det, det, det är mixerbord Och den har du det. byggt själv Alla och, ja, och det och det har du bytt själv allting. ja genom att jag att ni var inne redan jag var 13 år på en sändare jag hade ju en som gick till Stockholm ja. här ja. Ja, du vet men, men, till, men du har väl pension som jag så du får väl lite pengar så du kan en upp till en cykel och köpa en cykel ja det går inte cykel. cykla nu ska jag måste vända band vända man ja ja Ja, men en cykel var bra att skaffa, tycker jag. Det är väl inte så jag har cyklat hela mitt liv. Det är väl inget svårt. Jag jag att det är konstigt att du kan cykla. Jag har jag kunnat hela mitt liv med. sen jag var barn. Det är bland det billigaste eller som finns att åka med, tycker jag, i alla fall. Jag tog dig vägen i en studieuppratare. Ja, jag kommer. Ja. Jag menar, det tycker jag, ja det köper nog inte jag. Jag tycker cykeln är en fantastisk uppfinning för så det Ja. Försvann du där borta, eller vad hände det? Jag kommer det börja bli Ja, har du bostad Jag själv förstår jag att det är trångligt. Nej, förstår jag. <laughs> det är därför det inte funkar som det ska. Ja, ja det, det. Men jag, jag, jag har en jobbat som servitur så hela mitt liv, jag menar. Vi har haft lite olika restauranger under och åren som har gått. Men jag har cyklat alla möjliga ställen och jobbat. Men jag har gått bra och det med. Så det tycker jag, men jag, jag är lite orolig för dig, det, det gör att inte du... ...kommer ut och kan åka buss och... Ja, om det var ju kysta... Ja. Nej, jag tycker det är hemskt där du, du berättar att du får åka buss. Jag tycker det är hemskt. Jag, jag ska tala om det här. Jag blev förbaskad bäst en gång i tiden... Och det här var ju redan på 70-talet. Då var jag relativt ung i alla fall. Jag är ju 79 år nu, för 80 nästa år här va? Och då, då slutade jag åka med kollektiva färdmedel för de, de menade på att mitt månadskort gällde inte den och de beslag och tog kortet av mig. Ja. Vet. Och då bestämde jag mig då att aldrig åka med SL. Sen började jag cykla året om och det har jag gjort ända till jag fick pensionen för stora år. Ja, det, det blir dessutom uh, fel på de korten, Men uh, det det går ju ja, så, så dyrt jag minns 50 det när att en biljett kostar 45 öre och åka tunnelbanan och 55 öre bara ja just det var de det som var 55 öre då det är 55 kronor idag så det, ja, det är så det som det det är det det kostar att åka tunnelbanan idag, det vet jag och därför ska jag sluta för jag, jag låter min son köra mig i hans bil och jag betalar honom bensintengar istället när jag ska vara på det äventyr. För det tycker ja. jag är bekvämare. Förstår du, min son har en Opel Astra-karavan och den, för, för den är rummet ganska bra tycker jag. Har du åkt en sån bil någon gång förresten? Nej, jag har inte funnits några bilar eller någonting. Jag har ju i alla år. Alltså, nej. Men så ligger det i alla fall till att det är det. Det är ju väldigt äh, bra, men, äh, men jag annars, då, innan jag opererar höften så, så åkte jag mycket cykel. Men nu blir det elrullstol som har fått där. hjälp med elrullstolen. Så jag har en fin elrullstol. Så den, den som är en liten bil som du säger. Så skulle det vara Georg. Tog du vägen då? Det ja, ja, jag har sett att de har haft här. Ja, jag har sett att de har haft sådant en här. Varför kan inte du få en sån om du är så handikappad Jag vill inte betala ett tillväxtskatt Ja, men så går man inte efter. Det går man inte efter, du. Nej, nej, ja, nej, men nej, nej. De har ju på datorn allt. Nej, nej, nej, är nej. Det tar på. sätter sig ja. Men det kan nog gå bra det där med dig och din studio. Jag tycker att du spelar trevlig musik ibland och bra, bra debatter och sånt. Jag tycker det är ganska roligt att höra er prata om och inte bara jag prata. Ja, hej då. Ja, det är så, där, så jag en låt till, kortast. Alltså. Ja, där kommer det någonting. Hallå? Ja, hallo, hör med. mig? Jo, Georg, jag, det är Lennart. Jag kan berätta för dig, Georg, att nu har jag tagit kontakt här med SL. Och de var väldigt upprörda... När de fick höra det här. Jag förklarar för dig hur du har blivit trakasserad. Va? Ja det är ju... Nu ringde jag upp dem. Och då säger han till mig att be Georg ringa... Har du papper och penna nu? Hallå? Jag var, jag vänder, så ja. Du ska ringa 08 då i numret. Och sen ska du ringa 6... Eh, jag säger numret här. 600... 0-0. Jag repeterar. 600... 10.00 Då kommer du till kundtjänst Och den här mannen var mycket, Blev mycket upprörd När jag berättade för vad som har hänt Då säger han till mig Den här mannen Det där måste vi ta tag i och, och den som är chefen där för det garaget där Som ansvarar för det Han ska ta i tur med den här saken Så att det här kommer upphöra men det här har du, så får inte förekomma, med, sa han till mig. Man kunde gå in på radion och höra vad han pratade för sig som är ju också. Så, att jag, så nu har ju du numret här, du hörde 610 00, och det är bara ringa. Och så sa han till mig, hälsa honom, alltså dig då, Geurva, att du bara behöver uppge tidpunkt och bussnummer. Ja, det, då det gäller att... Kommer, kommer att det hände hända det här igår eller idag... Ja, det har ju varit många gånger, det två års tider. Ja, och men, men det när var senast det senast det hände? Igår. Ja, då får du uppge att det var igår och vilken buss det var. Det ja, räcker det, med det. det, och så, det, och så det säger du tid. tidpunkten ungefär. Kommer du ihåg vilken tid det var på dagen? Var det på eftermiddagen eller på kvällen? Ja, det var väl vid, se, 17 tiden någonting. Ja, 17 tiden. Och så säger du bussnumret. Ring då hur du ger och, och, och för, säg det här bara till dem. Så kommer det här upphöra, sa han. De ska ta i tur med den här saken omedelbart då. Det är mycket allvarligt, sån här mannen till mig som jag pratar med. Han blev väldigt arg när han fick höra hur du har blivit bemött. Ja, det är jäkla, I, hur illa du har blivit eh, behandlad Ja det är mitt utseende Det passar väl inte honom Det är väl någonting han har lyssnat på radio Han, han, han sa det också det att de ser väldigt allvarligt på det här utländ, Hörde du det i år Han sa att de ser väldigt allvarligt på det som har inträffat Ja och berätta också då att det har hänt i två års tid vad Det måste ju bli slut på det här. Ja det är till och med på var med ett par gånger men han dog såväl. Jag sa det till honom att du har fått stått och vänta ibland en halvtimme på nästa buss. Ja när det har varit eh, sent på kvällen och, ja, alls, och helg. Så det är fruktansvärt sa jag till honom. Och jag sa det att den här mannen är äldre och kan har det svårt med sin, han har någon form av muskelsjukdom. Eh, så att det är väldigt svårt. Ja, han blev väldigt arg den här mannen jag pratade med. Han sa sånt här får absolut inte förekomma ja, Det här, men, ska, det här det, måste vi åtgärdas det, det är mycket som är inte är så bra i det. Så, så det. nu får du ringa dit. Du måste ringa och prata med dem. Så att det blir slut på det här. Det kan ju inte fortsätta så här. Nej om det hjälpte. Jag hoppas bara de där chauffören inte kommer att läxa upp mig en dag. Då istället... Det, du, han kommer nog bli väldigt snäll efter det här, vet du. För att det här så ser de väldigt allvarligt på inom, inom uh, busstrafiken, vet du. Ja. Det säger sig själv att... Men det har ju en som har sagit med baseballstän och skadat där. Men det dörrarna. säger sig själv att man ska inte bli uh, oförskämt och trakasserad. Ja. Utan du betalar ju betalat ja. för det. Det sker om du är en jävla... Jag, ursäkta uttrycket, om det är någon sån här som försöker smita gratisåkare, ja, va? Då det kan är man ju inte tänka gjort, så att de... Men där var det kortet kortet en... en gång i början, en då var han började. Ja. ja, det är trist, Du men ring i alla fall dit, då har du bra bra, Georg. Hej då, hej, hej, hej. Ja, nu hinner jag väl ingen mer... Det är Radio som har och jag är ansvarig i Sivare i Geo Lindberg. Eh, jag ska ta en låt här. Vi är inte lång tid eh, klockan 18. Vi måste vara kort samtal det. Hallå? Ja, hej. Jag, jag vill bara säga några ord lyd Lennart och gör, sätt igång och, och anmäla den där jäven ring nu så fort som möjligt ja men visst och ja allt man... men det går ju som Lennart sa att eh, ta reda på när man har rest bussnummer och, eh, ja, och ta. har inte numret det är ingen papper och penna igår ja men nu och numret du som Lennart eh, uppgav så jag skulle aldrig finna mig något no tydligt. En gång kanske har du på, eh, på centralen, radiocentralen. är no, lågast, jag vet inte. Så sätt, ring så fort som möjligt. Redan i de har Ja, det upp. Man kan ringa under helgen till och med. Eller i kväll eller i morgon. Jag det att sist så börjar jag bråka med folk. Så så, så får man inte bete sig. Alltså, jag skulle bli så... Alltså jag vet inte, jag tror jag... Det, det är bara att konstatera, jag bor i fel land, annars har jag en helt annan... Jag skulle nog, ja nästan, jag skulle klippa till honom alltså, om man blir bemött så. Ja, så att det gör liten den här tarenklockan. Nu måste du koppla sig ur strax här. Ja, jag ska inte prata längre. Ja, hej. Men idag då, det är så bra. Hej.